Това беше втората лекция, втората идея е будизма, продължение. Чистотата, казва будизма, винаги върви преди качествата. Тоест не ти трябват качества, не ти трябват добродетели. Даже не ти трябва, ще продължа борба с слабости. Трябва ти да влееш в системата на чистотата, в системата на любовта, в системата на Бога. Там няма слабости и тогава там и качествата са на място. Иначе и качествата са опасност. <към> значи, чистотата върви преди качествата, както водача върви преди кервана. Чистотата е водача по опасните пътища. Ако има чистота, тогава скъпоценната остременост няма да се изгуби тя ще се увеличава. Всеки земен път е оплетен в кармата. Всичко светско достига до своето допълнително страдание. Оттам е много тежко на човека. Не стига, дето има тежки кърмични страдания, ами той продължава да ги увеличава. И тогава вече става прекалено тежко. Ако не си чист, каква е ползата от твоята благотворителност? Тази благотворителност ще бъде наказана. Забележете! Тази благотворителност, затова Исляма казва за тези богати хора, които раздават какво ли не, особено американците. Тази благотворителност е лицемерна. Тя не идва от сърце. Тя идва от някакъв излишък, от някаква подигравка, от някакво лицемерие. Тези същества нямат такава енергия че да направят каквото и да е добро. Никога не могат да направят добро, казвал съм го, само някакви услуги. Но тези услуги също се плащат, защото никой не може да излъжи Божието око. Ако един човек пали хиляди свещи на ден, може ли със свещи да излъжиш Бога? Ако беше така, щеш да е лесно. Така, ако страстите не са преодоляни, каква е ползата от служение на Бога и каква е ползата от служението на религията? Въобще на кого служиш? И как служиш? Въобще можеш ли да служиш? Няма такова служение. Човешкото винаги иска нещата извън мярката. То отива в крайности. Това е играта на ума. Който търси видение вместо истината, той ще обърка своя път и своята медитация. Чували сте сигурно за Елена Вайт на 2000 видения. Видение, видение, претъпкано от видения. Един път се дава видение, че Христос ще Дори да отидат да го посрещнат. я адвентистите, обличат се бели дрехи, постят, чакат го, разбира се, че не идва. Ами те ни били оказало, са според нея, видение допълнително, ни били подготвени. И след време няма да бъдат подготвени, защото пътя е друг. Ако правиш и най-малко, имайте преди, че това е човек, който много се моли и много разбира Библията. Точно това е опасно когато не си влязъл в системата на чистотата и на неизменната любов, когато не си вътре в истината, всичко може да се подиграе с тебе. Всичко може да те отклони и да отклониш и други хора. Казва Будизма, ако правиш и най-малкото зло, твоята медитация е слепота. Ще го повторя. Ако правиш и най-малкото зло, твоята медитация е слепота. Не може да се изкоренят лъжовните учения със звъна на църковните камбани. Просто говори будизма, някой казва да отидем, камбаните, камбаните бият за пробуждане, ами то там е дълбок сън. Къде ще отидеш? Тя и камбаната спи. Къде ще отидеш? Трябва да отидеш в себе си, в своята чистота. Така, ако си в истината, каква полза има от медитация? Ако не си в истината, какво ще правиш с медитацията? Всичко една самоизмама. Всички мъдреци са отвъд признанието. Никога не искат признание. Такъв човек и на сила не може да го накараш да приема признание. Той е отишъл отвъд. Който притежава истинско знание, никога не се нуждае от признание. Той просто няма връзка с тези неща. Отклоняващите се от истината изпадат в лъжливо съзерцание. Има такива, които се съзерцават божествени неща и накрая става по-лошо. е много примери учителя. Будизма казва какво е внимателност? Абсолютно неотделяне на мисълта от Брахман. Чистия дух. Брахман Бог, чистия дух. А това е фактора за пълното отсъствие на отклонение. Страданията са резултат на предишни грешни действия, което е посегателство, старо посегателство срещу чистотата. Най-необходимото е познаването на истинския път. Търпимостта е пътят, който е избавен от гневливостта. Значи, който има гняв и иска да се избави от него, това е пътя той трябва да почне да изучава голямо търпение и по време на гняв да изпълнява две неща. Абсолютно да ни говори, да ни изпуска думи, които след време ще проникват в него и ще го изкривяват. Никакво говорение, мълчание и молитва по време на гняв. Най-точните неща и разбира се, постепенно търпение. Упоритостта възниква заради отсъствието на смирение. Дълбинните истини са взаимната връзка. Ученикът е кармично същество, казва Будизма, а не случайно. Значи да си ученик и човек, това са различни неща. Ученика е кармично същество, а не случайно. Той идва с голяма необходимост от наставление. Човека няма нужда от наставление. Той няма уши. Не можеш да наливаш вода в затворено шише. И ако наливаш, значи не знаеш какво правиш. Един дзен будистки мадрец казва «Ако имаш тояга, ще ти я дам. Ако нямаш тояга, ще ти я взема». Това има седем степени на тълкувания. Ще кажа нещо по този въпрос. Пример. Четири тълкувания. Знанието и иллюзия – Невежеството е безмислица. Един е от преводите. Не е важно какво разбираш, а какво вършиш. Трето. Ако имаш път, ще те опътвам. Ако нямаш път, ще те ограбя. Четвърто. Ден няма думи, както и няма какво да ти даде. Ти сам трябва да дадеш нещо на себе си. Ти трябва да проправиш пътя към самия себе си. Затова Дзен няма свещенни книги. Ти си книгата. Ти трябва да напишеш себе си. Ти си храма. Няма ко да палиш свещи. Ти си свеща. Трябва да запалиш себе си собственото си вдъхновение. И така, будизма казва, човекът се създава от собствените си подбуди. Действието или е свещено, или е карма. А всичко това се намира в твоите подбуди. Усърдната отдаденост е самопробуждане. Това е пътя на самопробуждането на човека.